Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, wa mën tëbjahum bi ihsanil e umiddin. Allahuna falë ndërojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falë e kërkojmë, lavdata dhe bekimet Allah u qofshë bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, bi familjën ti shokët dhe të gjitha ta që i ndjekin këtë rukë dyrit dit në fund të kësaj bota. Nëse Allah xhallahu ala që takimet tona të bëhen të bekuara, të do bëshme për ne në dhunja dhe të shpërvlirat ditën e takimit me Zotin xhallahu xhalaiku. Pasoni me të Allah xhallahu ala, padyshim fandroi edhe këshillin e bashisë më në Pej edhe imamin e kësaj xhamie për organizimin e për festën që na kanë bërr dhe nëse Allah xhallahu ala që të na bën gjithmonë nga ata që bashkunojnë në punë të mira e bashkuën e bashku për luftimin e çdo dukurie negative dhe asaj që i bën dëm njerëzve. Tendëruar dozë tema që është përzihet flasin për të sonte është një temë e cila krahas asaj që nisi musliman kemi nevojë të flasim për të. Në anën tjetër edhe kjo temë padyshim se është një përpjekje për të zgjidhur shumë problemet tona. Për të bërë më të vërtetë zgjidhjen e duhur të shumë të lëshave të problemeve që ne i kemi dhe duke pas parasysh se është e këtilë, dhe më dhonë bën pjesë edhe në ato sëqarime që kemë në ojë për to, pavarështë i sitatët që kemi, po adhe në në tjetër, është edhe një modern i rëndësishëm pësimë i zgjidhë përlimet tonë, atërë është teme gjatë, është teme cila pa dushim në vetë në saj përshin pikat shumë ta, dhe të mundohem që sonë të, me i përmendë spaku shumë misë në këtune pikave dhe në qofë se shumë nga to do të mbetën të pasësheruar detajisht, por spaku do të jajapën nga një sëremi në shëalla të duhor. Para se të kalejtë e këpikat e temës që do të lasë për to, me duhet të nërodhë lezer dhe motra në hyrje të përmendë disa parathënje të dhe mëzdashme. Këto parathënje e para pregaditin klimën, që tjetë e përstatshme për kuptim në pikeve që të të lasim në vijem. Andaj gjithë më kemë në ujmë para pregadit, apo për atë kryesorën. Dhe hyri e tona, besej që i shërbenin kësaj që e përmenda më herat. Filim ishtë të nërëlazër. Pavarsishtë, dhe më thonë, si është trejtimi i një musliman dhe tjetërin. Në qëfar situatë është, qëfar mësime ka, Arrancëshmarrës së emëruar si përbashkët, i të gjitha udhëzimeve për më e trajtuar njërin tjetrin është se duhet t'i trajtimi i mirë. Domthonë në asnjë rrethon, në asnjë situatë, ka në kasin mësim që del nga Kurani ose fjala e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem e kuarsohet sjellja e keqe apo me dëmtutjet rën. Prandaj ndinim para i duhet të më marrësh se kjo është një hyrë domosdoshme. Allahu xhalleu ala thot: "O thuaj njerëzve husna" dhe njerëzve gjithë sësi u thuni fjallë të mira. Andaj kjo është me të gjithë njerëzit, e nëveq anë ti mës besimtarve me mës vete. Dhe gjithashtu pejga mirëi, salal salmi -sal tha Muadhit radiallahu ta'ala anhu, vë khalikin nase bi khulukin hasen, dhe me njerëzit silu me edukatë mirë, me njerëzit në përgjësi, e nëveq anë ti besimtarët në mës vete. Gjithashtu të ndërë lezër, uh, kjo është të të mëhonë, Parathënje e parë që ka të bëjmë lojën e, e trejtimit dhe sillës Duhë tjetë i mirë gjithmonë E dyta, ka të bëjmë nivelin A thu valë trejtimin e njëri tjetërit Pa vashën në qëfar situate, në qëfar nivele e kangrit Shpalli e dhuzë që lehu alë Allah o thot inë me lëmu minuna e khua Pra ndaj trejtimi është i nivelit vlazërorë Dhe gjithë kja është më nësime kuptu se Dhe ma në nuk gudëzën më ranë në këtë nivel Nuk gudëzën më ranë në në lojnë e mirë Por duhet me shku gjithënë ma mirë e ma mirë Dhe nuk lehet më ranë në nivellin e të qenit vla i njëri tjetërit Kur shdo që emeritan Dhe i takan emri besimtar Atër ajo është vla o jonë Dhe Allah Gjellewale i ka përfi të gjithë me fjallin I në melminu në ikhua Të gjithë besimtarët Pamarësisht A ka dalime, apo a do llime apo mos pretendim as çka do të që, domthonë mundet me i acaruar raport mes vete, nuk duhet të marr asnjëherë trajtimi i njëri-t në nivelin e të qenit, vëllau im. Për këtë syah dhe Muhammed rahimullahu fot, ë uh, për muslimanin, për besimtarin, thotë në se Allahu xhallahu ala ka përzjidh që ti rob i tij, e pse ti nuk e përzjidh, nuk pron çet vëllahut. Domthonë çdo njeri që thotë la ilaha illallah, Allahu ka përzjidh me çën rob i tij. Andaj është përzjedhje që ti është musliman Nëse Allah e ka përzjedhje Për kunder mangësive që i ka Për kunder metave që i ka Atëpse duhet na me e kontesu këtë përzjedhje Dhe me e refuzu me e tretu si vëla musliman E kështë më rada për Gjithasht dohet për i parathënimet e dëmëzash më ashtë Në ruallet dhe motra se Kras lojit Kras mënyrës Dhe nivelit të këti tretimi Dohet me kuptu se edhe Udhëzimet për kët e ka një referencë dhe ka një bërim. Nuk duhet me i ushmonë kësa referencë. Nga njerëna në trajtime tona, përshamullë shërbemi me, me nështë të përvoja tona, shërbemi ndështë të me interesa tonë, shërbemi me diën tonë që kemi. E shërbimet shumë të që ndështë të ju rolare, më te për acarojnë dhe pengojnë, sësë që zgjidhin problemin. Në do të me di të ndërëzër se... Zoti i jallëvol që na ka lidh me vetë, ai zot që na ka bër vëllezër me vetë, dhe na ka obliguar të u sillim mirë njëri me tjetrin, ky zot na ka përcaktuar edhe një referencë ku ne duhet të u kthy dhe atje si me i marrë msimet e dhura si më trajtu tjetrin apo. Andaj, feja të thon se si duhet më thon. A dush më ia fal apo nuk duhet më ia fal? Feja na mëson se ky mospajtim, a është banësi apo nuk është banësi, është mëradh. Nga sjorrat han do të që mospajtimi të caktuara Islami nuk i kushton shumë rëndësi të madhe, realisht na mson ne bashkëtu me to, por ja që ne e acorrim situatën për të nevojës dhe ato mospritetimet normale i i kthejmë në jo normale. Dhe ato mospritetime që pasurojnë ndoshta shoqënin ton në i shëmbrim në probleme që nuk tejkalojnë këtë merat. Prandaj është më rëndësi që çdo mënyrë e trajtimit, çdo udhëzim duhet të ketë legitimitet në sipër Allah xhënau, në udhëzimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam respektivisht shpalljes që është Korani dhe suneti pe i gamirit Alehi Sra Dusram. Parathër një tjetër rëndësyshme, parasit hymë të këtema, pikat, është se esenca dhe baza e gjithdo të trajtimi ndaj tjetërit është të ruat uniteti dhe të shmanget gjithdo për pjekët për përqarje. Do më thonë, gjithdo mënyr e trajtimi që abëm një tjetërit, nuk duhet asnjëherë me rrezikuar unitetin, por duhet jetë në shërbim të unitetit, dhe në shërbim të bashkunitetit. Prandaj edhe kur, sikurse do ta përmani, edhe kur e këshilloj një vëlla, këshillimi duhet të jetë në shërbim të unitetit. Edhe kur nuk pajtohem me atë mendim të caktuar, edhe mos pajtimi duhet të jetë në shërbim të unitetit. Edhe kur kam këtë e atë, çka do të thot, duhet të jetë në shërbim të unitetit. Çdo trajtim ndaj tjetrit i cili nuk i shërben unitetit, përkundrazi mbjell përçarje Në esens, është fatërësht i refuzuar. Allah Gjallahu ala dhëtë, «Wa atasimu bi habli Allahi gjemiën, wa la të ferruku». Kapuni, fëqeshën pëllitarë në Allah Gjallahu ala, për fenëti dhe mosu përçani. Dhe gjithë është Allah Gjallahu ala dha, «Wa la të nëzëhu, fa të fshelu, mosu përçani nga se dështani». Andaj, dështimi është aleat i përqarrjes dhe është rezultat i natyrshëm i përqarrjes ndërsa suksesi, knasia Allahu xhallahu ala falja ti, është rezultat i natyrshëm i kujt i bashkullimit dhe unitetit mes neve. Prandaj kjo është mënyrë, çdo shpjegim mës kësaj, të rrezon. Është lehtë i kuptueshëm nëse ne i ruajmë këto parafonia. <coughs> dhe <coughs> parafonia e fundit <coughs> në hyrje tek kjo ligjërata është se menquria e një njeri dhe pjekuria e një besimtari matët në bastë të mënyrës si i trajtonit të tjeret, duke pas parasysh dalimet mës njerëzve, duke pas parasysh dalimet në nivej në raporte mës të tjerëve. E kështu më radhë. Do me thonë, krasë që është kërkes svetare, ta trajtum njerë tjetërin, trajtim dinitas të dur, i cënë është trajtim i mirë, i shërben unitetit, dhe është konform referencave tona, realisht edhe kjo tem është përpjekja përpjekuri. Andaj, nëse unë di me usilë me njërin më dvjetër, si duhet kjo është e menqurisë. Nëse unë di me usilë me atë që nuk pajtojt me mu, si duhet kjo është e një pjekurisë. Nëse unë e përshamu di me e trejtu, i një ronëtën si duhet, po edhe të dishtë një si duhet kjo është e pjekurisë. Përndryshe është me dialekti. Edhe pse ndoshta në aspektin e informatorëve mund të kemi informatorë, mirë po, produkti, produkti informatorë veralisht nuk ka sill pjekuri. Përkundazi, ndoshta kemi qenë me dialekt. Prandaj këto janë këto janë disa ëh, le të them parafonia të domosdoshme që se s'llapëtynë e kosërimën e vet, është e nevojshme me usëru sikurse duhet, mirë po, të ndryshojë jo edhe për anëndos që ne të njojmë një bazë, pastaj praktika ju në të të shkëputur nga baza. Dhe më thonë, si kurse në gjdo shkens, përsaktuan regullat, apo përsaktuan regulli, për në regulli saktuan, ose legjit saktuar izotit, fizik, apo qoftë, kimi, apo kutë qoftë, dhe kërë regull, në betë i zbatushmë në gjdo të trajtim të më të tjeshtëm, nuk në nërishan. Ande edhe këto regullat, në betën të zbatushme gjithë mund, trajtimi që mund të merë nga njëre këtë nëgjurim, e nga njëre këtë nëgjurim, e nga njëre mund të merë këtë kahje, e nga njëre atë kahje, këtë, dhe që ka tjetër e pastaj. Mirë po, gjithë do trajtim i ndërsialt me zvete, të ndërullëzërë duhet që të kujdeset dhe të i garantën këtu uh, parathënë që i përme anda. Pasë sojtë të ndërullëzërë, një njët një përdykshme në Domthon obligohemi që ta trajtojmë njëri-tjetrin në forma të ndryshme, apo ta trajtojmë kur të na lavdon, po edhe kur na qorton, kur pajtohet me neve dhe kur nuk pajtohet me neve, kur merr diçka prej neve dhe kur na japë neve të na jap neve diçka. Forma toshme kur ai gabon dhe kur ne gabojmë, kur ne këshillojmë dhe kur ai na këshillon. Shikoj kjo shumë domthon fushat e komunikimit të ndërsjell. Çdo fushë e këtij komunikimi e ka ganit trajtojt apo më shumë se si një trajtojt që për mësoj e trajtojmë njëri-tjetrin atë mirë po, në qovë se ne do të shpalosim të gjitha këtu, kënë nuk është pasaj tembo. Kërë cikër, ligjeratash. E tash, si me abo, me përmenë gjithat problem, me ilonë gjithat halama problem, unë e kam përzidhë që, të nërullë e dhërë, jo me kalu në zbërthimin praktik të trajtimit. Mirë po me përmenë bazët e trajtimit mirë fillët. Në më dhonë, një trajtim i mirë, në bëqfarë bazët e ndërtuatë Këtu e në parathënjet e këtu e në bazat. Andaj, realisht, shpresoj që me këtim të hapi një debat konstruktiv me të e muslimanve, që sëtë një prejme të shikon sa thua val, sa po i kontriboj une, unitetit, sili së mirë, apo trajtoj une si duhet diken, do më thonë, trajtim jam dhe i tjetit, a është indertuar mbi bazën shëndosh, apo nuk është indertuar mbi bazën e shëndosh. Andaj, fillimisht duhet me shiku bazat, pas të me shiku edhe, ato që dalin nga bazët. Realisht të bazë janë kuptime, janë koncepte të rëndësishme të cilat janë kosht i përmirsimi të gjda veprimi të më të tjeshëm. Pra ndaj, djetarët kanë thënë se e, nëse dëshërujmë me përmirsu veprimin edikuit, atëherë rënd të këti përmirsimi janë të kuptimi i ti. Nëse përmirsu të kuptimi, përmirsu të dhe Veprimin. Mi për në qofë se ne e përmjësojmë veprimin, por mbetit aktiv kuptimi cilë e ka shkaktu këtë veprim, realisht ne e kemi shru simptomen, por jo shkaktarin e smunjes. E a i mjekë i cili shëran simptome, por jo burim në smunjes, a e realisht e ka ngullfat smunjen, i ka mundsu që a e më rritë dhe ma tepër, pa të regu se ka problem. Ne nuk duhet me ngullfat problemet tona, jo. Ne duhet me përnu se kena probleme, Patjetër do na kemë probleme dhe nuk duhet më herë të përballojmë problemeve tona, por do nuk duhet të u marrë më shërimin sipërfaqëtove të problemeve tona. Ne duhet të goditim në rrënjë, në bazë, në kuptimet tona, se gjitha defektet në veprimin ton që po shkaktojnë probleme, realisht janë pasojë kuptimeve të gabuara. Pse probleme çfarë ikemi ne sot si kanë pas as hapte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Një garsiut kryesor është gasata të ndrën dhëzën dhe motra kanë pas kuptime të qarta edhe atëherë kërë ka pas vëprim të gabuar, pasojt kanë qenë minimale, pse nga se ka mëna gju dëmtimin e vëprimit kuptimi i sigurët. Por në më mëmendi kërë kuptimi është i gabuar, edhe vëprimi i qëluar nuk e japë rezultatin e duhur. Andaj, sletën ato kuptime të rëndësishme që një duhet me i pas parasysh për me përmisu trajtimin të në da njëri, në njëri të mbaza, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të në bitë të cilat pas taj, mundësh me ndërtu trejtimin e dur nda i vlau të të musliman, nda i njëriut në përgjithsia dhe. E para të nërlozër është se trejtimi ju nda i njëri tjetërit duhet me ndërtu në bi bazën e mendimi të mirë për një tjetërin. Dhe më honë, kjo është bazë e palë këndshme. Duhet me pas mendim të mirë për një tjetërin. Qka në nënkuptan mendim të mirë për n ë uh, më i dhon përparësi gjithmonë anës pozitive ndaj ja, asaj negative më i dhon përparësi gjithmonë shpjegimit pranueshëm të një veprimi ndaj atit pa pranueshëm më i dhon përparësi gjithmonë ë uh, gabimit para mëkatimit ka gabuar jo mëkat apo është habit jo çollëmisht don gjithmonë më i dhon përparësi mendimit të mirë larg para gjykimit dhe larg çdo gjykimi i cili përmbys gjithë ato vlera që mundet më pas Ajtë ne po atrejtojmë. Allahu xha llo wala that: "Ya ayyuhalladhina amanu jitanbu katheeran min adh-dhann." O ju që i besuar, largoni nga paragjykimet. Inna ba'dadh-dhanni itham, ngasë këto paragjykime shpesh era ju shtëpinë në mëkatim. 60 pejgamberi sa solli më ka thënë: "Ya kumu adh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith." Largoni nga paragjykimet e ndeshme, ngasë paragjykimi bën ç'nëriu të ta fletë të pavërtetën, gënjeshtrën ndonjë do gjykim çdo trajtim i ndërtuar në paraqjykim është domethën i gjuquar që të jetë gënjeshtrë dhëpa e pa e pa, pa vërtetë apo. Prandaj të ndrruaz çka nuk kupton me pas me ndim të mirë. Sigurisht se e ka. E para mendimi i mirë është baza e rëndësishme e çdo trajtimi. Kur kam mendim të mirë për vallën tim, atëherë kur un i vdo përparësi anës pozitive ndaj asaj negative. Kur un i vdo përparësi anës së mirë ndaj anës së e... së keqe. Gjithashtot, unë kam mendin të mirë për laun tim muslimen Atër kur unë e arsuetaj, parëse me e gjyku E sa dhët me arsuetu, të parët tonë thanë iltë misli e khike Së bëjnë e udhëran Kërka për laun të në tëndë, 70 arsuetime E kanë kan pyjt një djetarë, nëse pas 70 arsuetime vë nuk gji arsuetim ka thon gjykoje veten tënde, a është ai normal? 70 arsytime po ti person vëllai do të spo gjin arsye me arsytut, on ti si mirë. Nat kuptojm, uh, mbas gjithaqytën duhet me gjetë në mënyrë se si me arsytut. Madje Omeri radiallahu taala anu ka thon, njeriu më i mençur është ai i cili ka aftësi me arsye të tjera të vënë. Do nuk është i mençma që, që din me gjyku të tjert ose me kap në punë këqia, mirë po me e dhon në kohje. Imam Shafiu rahimuhullah Ndo dhe që me usmu Dhe kështë të smu një vdekës e ti Erë një nëzansi ti me vizitu Imam Shafion Dhe e pa se ishte dopsu Dhe e pa se ishte ligë Nuk ishte mundësi me leviz Dhe i tha Kau Allahu dafe këja imam Allahu ta forcov dopsin o imam Tha leu kau Allahu dafi la helakani La helakani Me ma forcu Allahu dopsin Dhe me buhala ma të forë dopsin Më shkatran Unë e qështu së më pënqitraj Wallahi thas e pa ata këtë për qëllim, e pa ata përstin bofta Allahu të fortë, ndonëse pa ata që Allah më tashtua la dobsin. Wallahi thas leu se bebt tani, nën pa shoj drejtpërdrejt apo e kësajt arsyen zotë nuk e dën këtë keqje. Dashur me ta përmirësuar vetë shprehën, jo qëllimi më ta kontestuava. Prandaj mendimi i mirë kërnevoj shumë për këtë vështirëdhërua. Shumë kemi nevojë për këtë mendim të mirë për një tjetër, i cili, domthon arsyeton, aktivizon shumë anë të mira pozitive që i ka dikush, para se më djikuh, para se më rënuh. Ek çdo ek çdo merrave. Prandaj baza e rëndësishme e çdo trajtimi duhet të ndërtohet mbi bazën e kujt, të, mendimi të mirë afton. Mendimi i mirë afton. Në në njësi, ka çka ka bu, ka çmir, ka diçka këtu. Ka gabu, ose këtu merrat. Gjjej arsye të caktuara që të hapësh rrugë për bashkëpunim. Le tësh me i mbyll rrugën. Me po ne podojm trajtim i cili e mund të gjallë unitetin, trajtimi i cili e mund të gjallë komunikimin mes nëve. E po të qen këtu duhet më shumë mendit mirë vallallaj është fatkeçi kur subhanallahu e gjeni njëri me vite të trashë të shkunuën me një musliman ose me vite të trashë kanë dëgjuar ligjëratë një hoj dhe pastaj për një shijn për një gabim gjithsa marrin fund këktë përëndan kalshu ka buan këtu më radh e ku është e kaluar e ku bën kjo e ku metaja këtu më radh kush mendim i mirë kush pozitiviteti kush gjitha këto që na ka mësua allah xhallahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prandaj më tepër mendim i mirë trajtimi është më i çuditshëm dhe më i sigurt apo ndërsa Baza e dytë e ndërgjegjësimit të mirëfylltë sigurt është këshillimi mes vetave. Allahu xhallahu wala thot në Kur'an: "Wal-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Allahu xhallahu wala bëtohet në kohën që është jeta e njeriu. Të gjithë njerëzit e humbje. Illa alladhina amanu wa amilus salihati. Pas atyre të cilët kanë besuar dhe kanë bërë vepa të mira. Pastaj, o të vasohu bil haki, o të vasohu bisabar. Ata pastaj, e kanë kshiluar njërë tjetër, njënë porosi dhe kanë bashkunu me zvete në atë që është e drejt, e mirë dhe e vërtit. Dhe gjithë është kanë bashkunu në atë që u silë dhe u garantonë durim të mjaftushëm për me i përbalu të lasha dhe svet e kësa jete. Ibn Kaimer, hevelamë në një rast, thotë, Hadha nihatu lë kemalë, kulmi i për sosmërisht njerëzore. Don kulmi i nesënjë mund të me koni i përsosun. Hajde beqaim rahimehullah. Kulmi i përsosmërisht njerëzore është njeriu me plotësu veten me besim dhe punë mira dhe pastaj këtë plotësim më e bart tek tjetri duke e plotësu. Ç'kjo është njeriu më i plot. I cili domall vetëne plotson fillimisht me dijet shëndosh, me besim të qëndrueshëm, me punë mira dhe pastaj e këshillon tjetrin. Gjëndërsa të ndërrohet e dinu nasiha feja është, ne e përthim kshil por nasiha në gjuhën në robë nuk është veç të thjec kshil nasiha në gjuhën në robë është diçka që është sinonim i qilëtërsis kuloshmëris, pastërtis dhe më thonë, rrallisht për pjeka për ta plëcu tjetërin është shumë e qilëtër, shumë e kuluar shumë e pasër, pasë i tendens pasë i qilim, thjesht me plëcu me botë mirë, për asë një e ne kur flasim për këshillën zakonisht na shkon mendja do të më thonë kur gabon ai më thonë te gabua po ose kur ai s'dinë ne mësu. Na kështu të perceptojm këshillimin. Ndërsa Ibn Hazm rahimullah kur flas për këshillën, çfarë thot Ibn Hazmi? That uhadun nasiha dhe kufiri, në por kufizimi i drejt ose niveli më i ulët i këshillimit nën të, në të skomo apo është që me të shqetësu dhe me të brengos gabimi i teatrit. Ktu ka dallim shumë, doon të Roger që do të munda pak më e sharruaven. Dallon me, me ekshiludi kënd dhe dallon me shqetësu për gabimin e dikujt apo. Jo, edhe do të jemi të sinqertë, na do të nekon sinqert, vallahi bilay, pa sinqeritet, pa vërtetësi nuk ka zgjidhje, nuk ka përmirësim, s'ka kur gjë. Ma akuza, me goditje s'mund të dal nga kriza. Duhet të mullet me këqëll. A jeti që të vallahi A ki bëti këtë gabim? Mësitë të kjo që, po jam që kjoja mëne, du të me gjithë gjithë kush vetën e ti në këtë mësime. Andaj, dalan me u shqetsu dhe dalan me e kshilu dikën. Ku o dalimi? Jo rëllë herëndolë, të nërozër, ku ne e kshilu dikën, kshila realisht të jetë një dëshmi kondërti, atë kumë thonë se kumë pasë mirë. Dhe me thonë, kshilimi në kështë nuk bërën nga shqetsimi. Zak, alhera, nuk buron nga shtecimi, por buron nga përpjekë e dëshmis se e ku në pasë mirë e ke pasë keqë. Kjo është është këshilë, kjo nuk është këshila. Ose nga njëre për shemën, këshila buron nga tendenca për të arsjetu gabimet e veta njëre. Apo, dhe me dhonë, ti ke pasë gabimet e të timet se aktuara. Dhe me zi pretë me gabuaj, me e këshlujnë në në qyre. E të i po gabon, e rëmë po gabuaj, e raj po gabon, me e normalizu gabimin. E k eksillos kur shqetson pimrana gabimin dikujt subhanallahu qi shrokë njëri po mienkash pimrana jo me përgoju vë dorë me nëpër hap të këshilla me pas shqetsim i brëndshëm i gabimeve të tjetrit e ky është shqetsim pastaj të mëson se si duhet më eksillo dikën tjetër ibn hasim ibrahimullah thotë nëse do të më eksillo uni vëllasi duhet atëri ki para shtrijëra më falësi jeta trijëra më falësi apora kshilloja fshihuazi jo publikisht ku zakonisht fshihi sa kshillohet na So ma publikisht, ma sinqert është Të na Apo, për para, jo So ma e fshirë, është ma sinqert Ne edhim se kërkot sinceriteti dhe publikojmë shumë E athërë, ose na e këna muhu sinceritetin E bagi pun të këtë që kemë Ose e këna kuptu sinceritetin Dë më thonë, publikojë Sikur se ka thonë Katade, rahimimullah, në kaluarën Thotë njerëzit Kan, kan ju raune, Allah A'malihim Njerëz për para Kam bërë syfacim me pun që i kam bërë qondës as sot njerëz bëjnë sifasë me punë që si kanë bëu. Para mëna, s'ka bëu punë dhe bën sifasë, unë e ku bëu. Domthon, dy këshilla nuk din cila më e keqja është, teatra. Prandaj fshi gorazi. Dhe e dyta ka thënë ibn Hazm ibn Rahimullah, këshilla pasti për kufizimin. Këshilla është atë kur ti e kshillon vllahon tënd në mënyrë të tërthortë jo drejt për drejtam. Jo drejt për drejtam, mos më lëndu, mos më godit. Gjato çbim është me ishku mësimin, pavarësisht do të thonë se ajetia aj që ka marr pe te apo se jetia që ka marr pe te apo. E thot nëse është se, se s'po kupton drejt për drejt, atë mundo me afru dal ngadal, domon po ju prapë me godit. Për shembull të ndërloz robot. E shaan një vllo musliman që ka problem me shikimin, se ul shikimin atë apo. Mirë, do na më këshillu. Munis për shembull ndonjë nej me pyet ndonjë hoj hadithi pejgamberit sa son Domethën se shikimi i parë është juoti, i dyti është kundërteja, është shtiza e shejtanit, kështu më. A ka mëzi pa koment apo ai është aty? Domthon, ai huaj javë spegimen, ose për shembull tu diskuton me ta, atë korokë ta dith meni për shembull. Po pas dvepërs dikun ma von. E kështu më. Ka forma ndryshme që ti e këshillon, po nuk e lëndon. Dhe e treta ka thënë Ibn Hazm ibn Abdullah, këshilla për ju jo me kusht, me pronupit e këshillën atë. Në kësjellojm ku nuk e pranon atara fillan fushata e gjikimit ata. S'ka garancia për anë pëme, nëse pranon piktina ose piatina, për kujdel s'ka garanci. Unë e gëzoj në kurën e ka prënë pikujt të qoftë. Kam çef me prënë pëme vetë për, për shkak të shpëblimit, por jo për shkak të asnjë gjë tjetër. A kur kjo kësjelloj këtu veprohet ka tjetër, ka tjetër padyshim ë ndikim athem. Thotë E uh, jeri ibn Abdulilah al-Bajli radiyallahu ta'ala thu ba'atu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala, ala iqame is-salat wa ita'iz zakat wa nusuh li kulli muslim. Ja'a besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se komë e fal namazën, komë e dhon zeqatin dhe komë e këshillu çdo musliman. Shikon ndarjet si po bëhen, mes neve vetë shumë sa so më pothallon, më shumë pothallohet ndarja që duhet mos mu të thallu ndarja. Prandaj po them se problemet shfaqen që nga thëlsia, që nga kuptimet. Të në lëzër, nëse nësi hati është keq ardhja kër di, di kush gabon, keq ardhja, ndi është keq. Dhe Gjerir ibn Abdina po thotë, ja këmë dhonë besën pejgamberit sa sërëmë, se kome qër i sinqert, dhe kome ndi keq ardhja për gabim në gjdo muslimani. Atërën se e këthim njët në përdisme. Na më ndihim i keq kër gabon di kush i afer të Në faturot edhe neve, mirë po me gabu di kush i cili është në mëspejti me neve, në kush si kurse na. Dhe e ga seminarë keqa, na kemi qef me gabu aj për me dolë shesh vërtësia e fjallëve tona, saksia rrugoson, e kjo nuk është në sijate që unë po thamë është baza jonë. Gjdo musliman, kush do qoftaj? Në qëfar do niveli qoftaj? Nëse gaban, muslimani i drejt. Aj që dënë me pas tretim të drejt, i vjen keqë, mërzitët apë. Pra ndaj, imam Shafiu, Rahimullah, thët, sëherë kam polemizu me diken, i ka ra me gjithë këmë polemizu me diken, kam po zëshirë që e vërteta me dojnë nga gjuhe ti me më përmisua që unë nuk e di, të. këtos që janë ondruzni, a shënë për Allah, janë në realitetet vërteta, njerë dhe që na pëthiri me nëmën tyne, njerë që na pëda me i pasu, kështu a ta kanë folë, këta u ta në shtëpinë tonë dhe me neje një x person saktuar kur ka gabu, E po nuk do të shmokzopu. E po mirë kur e ke këshilluar. A e ke shumë me keqardhi dhe me sinqeritet më u përmirësua apo me çaf leteta që thot? Jo, s'të kongola përmirësohet, vetë t'ja kallzojnë këti që i kom pathonën më të si ti kike gabeu. Cilla është ai ju në atë? Si është vërzur këshillimi ton? Ata kjo është bazë rëndsi, më mësen ndërtuat ndërtu, trajtimi i duhur i çdo kujt pëneva. Abdullah ibn Saud radiallahu taala anhu ka thënë me një hadith Nëse e shehni vllahon e juaj se ka bër mëkat, ka rënë gjuna e ka rënë, ku nuk ka bëu di noi. Atër ka thon Ibn Mesudi, mos in dihmani shejtanit kundërtim e thon, Allahu kështu më roda, kështu më roda, që usdim na më me thon. Po luteni Allahun që Allahu t'ia falë dhe t'i ndihmon me dal prej aty ta von. Boi sinqert për, për. Si për shembullon. Po ndonjë njeri që siki punë mirë me ta, po. Ai qiu natë me Allah falë gjinot. Ai ka thonë hera. Për. A kënë, o oh, Allahu dhëzëja, me sincerinë matëma sikur se lutë është për veti, o oh, Allahu dhëzëm. E po, qëtë e standardet të fetare, për një trajtim të mirë fillë dhe duër. Qëfarë thë Muhammedi, s.a.s. La ju'minu e hadukum, hatta ju hibbeli e khihima ju hibbuli nefsi. Nuk ka besu asë kush për juve. Harro besimin e drejtë, harro besimin e mirë. Dhe nuk jadon vlohë tën aqitë për veti, nuk jadon dunjana, kjo është me athjeshta. Derso nuk ja don uzimin sikurson për vëti. Nuk ja don hatimin ja fal Allahu sikurse ti ke të fal ty. Derso nuk i çef Allah më çon në xhenet ato sikurse ti ke çef ty. Realisht besimi është i kontestuar. Shiku ku jemi ne. Prandaj kur të këshillon një vëlla musliman, a a a buran nga thellësia e shpirtit, dëshira për më u përmirësuar dhe keq ardha që ai ka rënë gabim, sikurse më rati ngabim. Kjo është bazën sip. Pa kët bazë, nuk ka të drejtë në vazal. Duhet të më sinqert. Andaj kshila është të regosi i raportet të në mesneve. Mirë po kshila me këto standarde dhe me këto, këto kuptime. Prej bazëve të rëndësishme në trajtimin e duhet, të nërëdozër është edhe, duhet, është këtë është dëmë pak së qërim, andaj titullin është pak nështë ta ihutu shumë, po pas taj mesërim lërgojëti nështë Allah bejtë në lapë. Të nërëdozër bazë e rëndësishme e trejtimit të mirëfilt nda njëri tjetërit, është eliminimi i mësëpajtime dhe avtëm. Qështë, a këna mundësi tonë me pasë në mendima? Ska mu të lemar për porat të podën? Jo, qëri cili mësëpajtime? Të nërozër, dëllonë në mësëpajtimi i pranueshëm dhe mësëpajtimi i papranueshëm. E kur është i mësëpajtimi i pranueshëm dhe kur është i papranueshëm? unë e përdu me të regu kur është i papranushëm. Ka mëspajtime që në aspekt një ashtëm ti ngëlojnë si mëspajtime fetare. Apo, mirë po, esenca shkaktarik ti mëspajtime është mendimaldhësia. Ju huljumë timin argumenta. Jo, ja, mendimaldhësia. Në nuk pranën. Ose për shambullë, i njerën. Ek shtë mëralë. Mos pajtimi që ka është mbi si pasojë e me një mollësisë duhet me eliminuar. Nuk guxon me ekzistuo kështu me mos pajtimin. Nuk guxon me ekzistuo mos pajtimi ndërtuam në ignorancë. Çfarë ka ky mos pajtim? Për pa shkakun ka shumë çështje që te dietarët po ka pas mos pajtim. Po ai mos pajtim nuk ka nuk është derë tek xhamat tek muslimanët. Ka me tek dietarët si çështje e shikuar ndryshe. Por, a kanë diku kjo me elkund unitetin e tjere? Kor. Më spajtimet edhe më dvugle të gni, jo fetare, edhe shumë tjera, a pë elkundin themin unitetit? Po, në kjo është më spajtim që i ka zelë ignoranca. Jo a i duhur, japët. Pra da e qdo më spajtim, i ndërtuar në ignoranc, do të me lërgu, afët. Për. për shambull, ku din filoni, në ronë më spajtim me filonin? Që si ka më spajtimi, hëllë? Ti azit qka meselja Asnë nuk dim kënë argumentet Asnë nuk dim në E veç edhish kur dikur vjen përshambull Me një jetë, me një hadith Apo, thatë përshambull Filan djetari, ka thonë po Nuk pajtona Kërsh që jetë ti, Allah, më së pajtu më ta Apo, kërsh që jetë në nga, më së pajtu A mirët parasisht më së pajtimi jon Jo, Allah Kërsh dhvetë për këtë punë, Allah Absolutisht Kë më së pajtim Asgjë nuk s'jelë nga dobit. Përveç deboteve, gjota me ofendime, me gjykime, me prijashtime dhe me përçaje. E kso lloj mospajtimesh, duhet më shpallt vdekura. Gjithkusht që ka shkaktuar nganjon, eto që na shkaktou ka diçka, duhet nga këndliun që kemi ngjall një debat, një mospajtim të tillë, me mbyt. S'ka nevojë të pasmë mospajtim. Absolutisht. Nga se mospajtimet e tilla po na arnin para thënën e unitetit. Prandaj të ndruzur mospajtimi i duhur është ai i cili mospajtimi i duhur është ai i cili nuk e rrezikon unitetin. Nuk ndzo, nuk ngjoll debate mes njerëzve jo kompetent, apo nuk fill nuk fill gjykime, nuk nuk shkakton mendimësi, ignorancë, e ç'kjo është i duhur apo the. E këtë nuk dimë buj gjithkush. Këtë zi me buj gjithkush apo. Prandaj nevet nuk an, nevet çimi nisë rëndomt, apo nevet nuk an ç Realisht, mos me njohë mos pajtime, mos me bu mos pajtime, me tentu maksimalisht me unifiku, ose eventualisht edhe mos pajtimin eventual me të ratu si pajtim. A ka mundës i kështon? A mundëm mos pajtimin me të ratu si pajtim? A mundëm? Përshamë dhe hëmë, pejgamberi s.a. Kurëshnis, dhe më thonë, me marë vendim për fisin bëni korej dhe, Fisi bëni kurejda ka qenë për fisëve hebreje që pejgamberësën ka pasë me ta marveshën e Medine. Ata e ka thuj marveshën, në pejgamberi s.a.s. i ka mara shabë të ti me shku të akata dhe tashme me usëjaru për këtë tyret marveshës. Dhe, dhe më thonë, ka qenë afër kuha e akshamit, për ata se ka në thonë endi i këndinë, për shkash se ka qenë të angajhu me një betej jashtë të Medine. Satun. Ka thënë pejgamberi s.a.s. La ju sallia në Askush per u mos t'fal i këndin deles as ku të bëni kuridhë. Ne kuptim që të gjuhtemi të sqarojmë për këtë mos pajtim. Tash ajo karavani i gjatë i sahabëve dukej di sa kan thon, pejgamberi so me ka pas me shkuan më shpejt, ma ka shomë shtuhi, edhi u noli un fal. Do kan von, jo s'po falem, a ka thonë vula atje? A është që mos pajtim? Po, ky e ka fal, ky s'e ka. Kur kan shku, realisht nuk kusht vërejt kë mos pajtim. Absolutisht, na as në ndikim kur kusu po. Dhe në fund çfarë tha pejgamberi? Ahsantum ahsantum. Edhe ti e ke pasmir, edhe ti e ke pasmir. Ai pajtoj? Do mos pajtimi, ti realisht është pajtim. E nganjëse s'dim ç'së më bë, hesht. Amë mos ti ndonjë njerëz më tepër. Mos bë me mos pajtimet, ranë se kanë përcaktuar me ngrit në çështje sikurse me kanë çështje madhore dhe njoftu nuk sqarohet me cilën këtë punë kurrë çka bëhet me Islamin, saq është te Allahu. Prandaj mos pajtimet e slat synojnë me erdhu autoritetin e dikujt mospajtimi të zllat, do të thonë, ë, uh, sillin privilegje. Si dikush për shembull të zllat e kanë gjallë në mospajtim, jo pse osht i bidun ta. Mirpo ai mospajtimi si privilegje, caktuar se dallohet prej të tjerëve. Momentin ku nuk ka dallim, mbetet njëri prej të tjerëve, apo. Mirpo sa në mospajtim me të tjerët bëhet ai që smopajtohet më ta. Ka dallim paka, po tingëllim. Ë scoçov tingëllimin e e e këtë autoritet më prish dikush apo. Ne duhet me i prish mospajtime. Më mirë është me qenë mbështet të unitetit senkok të përçarjes apo senkok të ndarjes. Më mirë me qenë mbështet i i i, i panjor kur kushet skogale, por me kontribut unitetit, do të më kuq ka ndarë dhe përçarjes për çka do të quhet apo. Prandaj edhe ë kjo është ajo që, domthonë duhet me pas parasysh, sipas e rëndësishmë e ë ë trajtimit të dur. Domthonë mos pajtimet largoni. Ne sot po shkojmë te njerëz fatkeqësir nëpër Facebook, rrjetet sociale. Debatohet mes xhamatit, për shembull, për gjëra që nuk në përkasi në I na përkasin ne u napton. Jena për një edhe politikë, edhe në ekonomi, edhe strategji, edhe në konflikte ndërkombëtare, edhe në vendime të caktuara, gjithku na bëjm debat, gjithku na këna çka me thon. Pastaj një debat i thjeshtë, për shembull, fillon kryetari i shtetit ka boks sot. Apo dikush dali thot, "Kjo është për shembull i shitën kuqë rritën, nuk kuqë rritën. Ka punë për të realisht as dimt kush është ai. As... Pse u lhap këto mos pajtimesh pa lidhje, pa nevojshme, që po ushqejn urrëti, po ushqejn ndarje. Prandaj baza e rëndësishme e trajtimit të duhur është mbyti mos pajtimet, që nuk na përkaset, nuk na takojnë, mos pajtimet që nuk na sillen dobi, mos pajtimet që nuk janë tona, mos pajtimet që nuk jemi kompetent ne me çin pjesë e ndonjë palë si kompetente është vëllati apo apo buradan nuk je kompetent domthon para në për shemb ë kur luhet në lojë futboll a marr ma, ma futboll kimi apo kur luhet në lojë futbollet 19 lojtarë ka këy 19 lojtarë ka këy këta 19 19 luajn apo ti të pëlqen një ekip thosh po hyjnë 12000 me Juve thotë del para asht aty cieltonë si këtu apo apo ai do të ndonjësh kançëv mjajton në diku të në lojë duhet në çit për lojë se ti si këto ti munduat tifozëri për di dikontator Mos më shpëdeshin tonëse kishave më fitu këtë tjetër të dërkon, të të ama ju pjesë e lojës me shkakot e vijnë loj, lojë. Dhe një njeri kompetent nuk mund me këtë punë. Për këtë arsye të ndron se ka thon Ibn Haxheri rahimullah, një nga komentuesit më të njohur se Al-Bukhariot, Ibn Haxheri na skalën ka thonë, nëse larguhen ignorantët nga debotet e dietarëve pa kohë të khilafit. Shumë mos pajtim me ka bën ignorantët se dietarë kallajin fillo të punon. Shumë blet i kish ditë të punon. Mir po Ignorant kanjall dilema, Ignorant kanjall debata, erdhash dietar me fikto debate e, e pastaj shkruaj libra, e shkruaj libra, për pun që dietos kan pas nevojë, kan pas Ignorant nevojë, e pastaj Ignorant asi kanazu këto libra, e as se si kanoni qilafin, se kjo është prova me jahilat gjithmonë ato. Gjithmonë ky umat është prova me Ignorant ato. Me një arsye të thot, nuk e kanë kuptuar ku e kanë pozicion dhe nuk kanë marrë maçë ju përkat. Bastet e rëndësishme te trajtimi i durtë të, të, të, të, të ndërrosur është edhe me i apranu tjetërit meritën dhe gjdo kutë mi adhon venit që e meritën apëtan. Kjo është bazë më nëndësi. Në që se kjo bazë nuk existan, trajtimi pastaj i merë formë të deformuar. Për shambula, a është njëtë si me trajtu babën kërë të gabën, si me trajtu djallin kërë të gabën? Njëtë është hakë, kërështë hakë, e që kjo është i njerëan, që kjo është gjahilë. Njëri me që më shtecili, dhe me dalu, ap është një sikurse me eksllu një njeri i dheshëm, si një i padheshëm, është një jo Allahu nuk është një. Prandaj duhet të më kuptu. Baza e rëndësishme e trajtimit është njohja e pozitivave, njohja e të mirave. Kjo është menesia po. Prandaj të ndërlozon Allahu xhallahu thotë wala tabhasu an-nasa ashaihum. Mos u hënë njerëzën hak. Si ka njerëz? Kush do koftai? Kur të që je ke po harën një herë atë. Kur të që diçka ka bëu të mirë, mos e hinak, pranoj atë. Andrua shikon e Musa alaihissalam. A ka grat më e madhe se pejgamberi Allahu xhënlorë me kon? Ja skollat. A ka grat më e madhe se më çin njeri i cili i këshillon të tjerët për të mirë. A ka grat më e madhe? Wallahi nuk ka. Nuk ka grat më të mëdha, thonë. Dietaret kanë thënë, vepra më e mirë është me këshilluar Allah xhënlorë. S'ka pun më e mirë se kur ti këshillosh të tjerët. Kjo puna më e mirë është, me këshillu me standarde këshillave me muslimanë duror apo. Kjo kjo është vepra më e mirë që kjo është apo Musa ai thon po i vjen shpallja Allah po i thot ti ki më shku te faraoni e Musa ai thon çapo thot ersil ila harun ozot i hapi harun se i flet më mirë sona subhanallahu te pejgamber lou kon pi afër lot vet sa është më orator a thuat edhe ka po Musa son pi tutosa jo pa i kuq më trim se haruni kon apo apo a ka po Musa son se ku zon me me biznes tash edhe pejgamber spolit kon jo A pse i tha ersil ila Harun? Ja bi Harun, pësatha. Ësht efsahumin lisanen. Ai është maratur. Ktu ka një maraturi, maraturson është apo? Allah s'na ka marr malli, apo më një dikon t'von. Allah ti Allah shpër mua, kjo më me i mësh më sona. Apo, apo ti fal mirë që më ke prindur për këtë, ama ky e ka bu. Jo un apo. Sënë, sa di son na ka marr malli me pak po si pamjesh. A ktu e në pamë të për dytë, më që do të mësiman me pas me teatrin atë. Pranoja vëllohopton, ja pjatë ja që e mëritan, falet mirën për te. Mi po në ka ngulfat ka, klima e gjelozis, fatkecësht, apo, po munduemi me e verbnu vetën ton para faktëve të pa më ushme për dira që i ka, që i ka diku shëpëton. Prandaj, Allah Gjallewala, kërsna një është e këtilë. Shëka që ka thë Allah Gjallewala? Vajlun, lill mutafifin. El edhinej dhe këtalu e lë nësi, jestoufun واذا قالوهم اوزنهم يخسرون الا يظن اولئك انهم يبعثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ويل للمطففين مير برتا ق gjykuin me standarde dyfeshta apo kur bhet perta fjal jestoufun kan che dirin tentin me romia kly dirin gromin e fundit me amot ja hakor hak jestoufun Donjë presin me u përmbush komplet. Kur ti bën dikujt mirë, ka çka komplet mirënjyra ti me mir radhë. Komplet ajë më falendëru, komplet ajë aj më ndradhru. Kur ajë është, mirë, por kur domë mat me të tjerë, apo, ju rëserun. Han njerëz qolën. Domo thon, kur me kën, thot, veç, kinse, do të më lututi kënd thotë i mirë, ama vetë porse kënsë janë do të tani do atë të tjerë, apo e provete s'ka kur ama kënsë s'ka kokë për di kur pik. Unë meritoj kët pik. Ajë E vërtej do që më rriton mirë po, e kjo mirë po është që kjo probleme i qëti, se në dhe, apo? Sitë ka mirë po, dëmënë është të tendencië s'pomuj me muhë kompletat të të përën se për dini një a ma dhe që shtu me lo në se lo kurva, pa dhe, ta e prish pak nuk e lo, që ten mu të tafifin, me stëndar dë fesh të lopë, të fën, pranoja u nabë, pranoja. Të nëdozër, lebit ibn al-asam, lebit ibn al-asam u kuën poet në injer ku e ka lavdua Allahu xha le wala thon. I luttaru kon. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sallam kavon ashabe ti. Poezi më të vërtet se çu ky që, kjo që e një, e ka dhon falos kom një ata. Ai ka pas në dinë Hasan ibn Thabit, po atë i ka pas po atë më vaj, ata kanë bërë poezi të fuqishme të noja. Mi po ka dhon hakur sa akolla që ky ka dhon poezi më mat... pse ja zonë, ka dhon hakun atë. Luftë në Bedret, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sallam ka dhon sarab 7 vetë rob i u nzon ata. Ai ka pas debat me ashabe çka më bë me ta? E kam bërë shumë kaq qutunë njëri, çika në Mukorri kon, medin, kon maresim, pej, meke, me din, kur kon Mekë. Sa tani pegam arsom kadol për Mekës me shkon Teyf. Kur ka dashmukti pej Teyf et Mekë, me kritje kam çelën derën. Kaon tash s'ka me një këtu. Këdosh me zhuvën s'ka mi, kam bërë në shtetin kur punoj. As Mekë, as Teyf, as Medinë s'kuan opsion fara. Në njëri pe Mekalive, me autoritet, kaon çka lib ti këtu, ka s'ponë mi, as me mukap. E ka shtikon çabërrë falonish të përmasë për rijet. Për Ai lutar, ai ka vdik n mos besim. Ai kupton vëlla, kupton ti kët, ka vdik mos besim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mos sa so viteve, mos Bedrit po thot, kishte me 100 filon gjall, i gjallë, edhe më thonin shej ksa më çu për ato ti nafton. 70 rapçi, domon njërë që do me luftu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pe ty ne ka pas koka të krimit, që ka bë krime të pafalshme ndaj pejgamberit alajhi wasallam ndaj asaj make me makeup. Ai më thon pse nuk bën as arumësimonit mirënjegapo di kush korra ulaftë. Shikon ndaj një njëri i dhujtar, jo musliman, do të thotë, dashka, kufinin e mos pajtim me di konkurtit, realisht edhe Zoti do me ta tabtë. E mashtosin përmes Zotave. Unë dikush ta kam puni shkruaj në vallë. Dikush një herë si të ka thonë falë dhe sipasojse i falosh. E tash ku më të erdhen? As dua, as përshëndetje, as mikpritje, as mi. Për fat as ne apo Allah para çet. Mosmirënyen ndenjet kau para çet. Apo duhet me qenë mirë njërës të në nërëzët, duhet me pranullo, filonit din. A i ka në shëgabimet e zaktunë, amadin. Ulema të tonë për para, kanë përfitun gjuhë, kanë përfitun shkencët shumë ta, nga kundërshtant e flakt që kanë pasë në shumë që është që cunetit, besimit, edhe, shumë që në tjera. Përsham në edhim konfliktin në kuptim mësë pajtimi të madhë dhe të thilë, çka qenë më Mu'tazilëve edhe ehli sunetit apo Mu'tazilat ata ata cilë donë realisht kanë shetënu më të madh logjikën dhe arsyen dhe kanë ulë vlerën e shpallës e probleme serioze kanë pas ata mirë po ka pas diëtor të gjithë Mu'tazilë që gjithë kanë ditë mirë arabë dhe shumë ulëmat e ehli sunetit kanë marrë gjithën prej tyne ja kanë nditur atë e kanë pronukon por gjithë jepë adornë më skuptim me konjeri me konjeri domon uh, korakt koraksia është e kërkuar Andai mat largë e çfarë flosin për ato që është i afurt apo. Andai ni hoçt kamsu në kod gjatë caktuar apo ku respekti. Ni musliman më vider se ti apo. Wallahi mjafton ni musliman. Dytit më mu fal para teja dhe tani ti më kon ti bash me, me respektin atin apo. Ej, hey, dhot namazë para teu fal apo. Për mëna, a din sot ni namazë ja, domethënë. E mëftohasim apo ton ni Ramazan e kam më shumë se ti e ni Haxhi e kam më shumë se ti e ni një... kështu më rad. Ku respekti llop. Allah i kao për shë, në kopa prospekti. A është subhanallahu, as kuraspekt mosham, as kuraspekt modia, as kuraspekt pse u thin dikush pesë fale si bën për këtë punë. Ndërsa ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, me respektu të thinjurit musliman është shenja e madhimit të Allah xhallahu ala. Para mëna, me respektu një që u thin musliman, u plagkëu fal, u plag në islam, me respektu atë është shenjë e madhimit të Allah xhallahu ala. Për, ishtë, adena, jazdena, kofta, për. më sigurt, a denaj azdenaj kusht kofta. Shtamë në rregullova respekt, shtamë në krijon rebela. Ishtojmë nuk nuk nuk nuk, nuk pron njerëz jo falendërues, jo mirnjës. Jo, ishtojmë si njerëz mirnjës. Ata dilë me i thonë dikut. Allah, të cilët dinë, mi thon diku, Allahu shpobleft. Këshon falimin e njerëz. Është më radhë atë. Prandaj çdo thëtitje im ato të jashme, ksoi garanci qarta amas tani. E rancës më mundot në mbi bazën e mirnjës, në bazën e korrektsis, në bazën e dhënës hakut. Allah, na të kuptim, unë s'du ty, ama hakun e ki, del Allah. Del haku yt ti ditën që punon mirat atë andaj edhe ashap çu ka thënë ashap çu ka thënë pejgamberi sa më kam thosht më thon apo për sa ashap ka thënë pejgamberi sa a'lamu nas bil halal wal haram kush është majdishmi n hallat n haram kush është madhim li jebel ne ka thon koful ke yu yu hasni akabei ç'është toa veç kam prit me tek pejgamberi sa më thon ç'so kom peon tarut armanoh ka met madhi majdishni për hallat për haram aqraukum Njerë që në këtu mët, mësmiri e lexon Kur'anin, mësmiri e lexon Kur'anin, çush që, ka zbith kush është? U bevin Kabi. Ç'kë është apo? Ç'kë më të gjithë so ku ngjat çritika, kush lexon kjo punë, kush bëj kjo punë? Atë e kanë shiruva zëv. E ka ja pega mëson, edhe ka më të shtova. Maj dijmi për trashëgiminë është filani, maj di. U ka nda pega mëson. Pse? Me ka thonë që ka dal se ka mos i me kon, majri. Po ma mëritor për një qëka, se të kushe me vjetër, për shambë. Munë me ku për shambë, munë me i largët, s'ko gale, po ma mëritor me ku një afërët, e kështë më ratë. Andaj, të qimojmë vlerët e njëritetit, dhe të kryojmë një ambien të inkurajimit, që i miri po shpërblet, apo që generatë arshme të mësojnë, të angazhojnë, të adinë, se kanë me pasë përkraje, kanë me pasë inkurajimit, kanë me gjithë venë në dur, Klima, apo? dhe shtipët i mirë, dhe shtipët meritori, dhe shtipët i dishmi, dhe shtipët i vjetëri, dhe s'ka rrëspek për këtë. Atërë, edhe ti ki marrë në pozitë muzbarda, e ta një ki me konë në vejlullin më tafifin. Thush, u prish dunjeja, kosh plakon se rrëspekten poa, e di u plaket i që shkete. Ase për shamull, di kosh që ti ke fojt për ishta mu udhzu, e ta ashtot ti e dal për feje, subhanallah unë e këmbo musliman më falës, unë e më konservebë, që qa fletë është. Po, e ti kur faqe për ata? Apo? A ne më zbani standartë dyfishtë ta? Mirë po, prenaj njerëzve atë që kene qefë me prenu për, për vetën e një uaj. Apë. Gjithashtu të e, ndërrua dhe zërë, prej, ta, shumë ta popodume për fundume që ta është pej bazëve të rëndësishme të trejtimi të dur me zvete është me i kry nevojet e njëri tjetëri ta me përkra një nëtëtët. Panvarsisht, përshambull, nëse në këtë qështja, trajtimit është me kuam pak i premda e ti. Ka kësim njëra, ju një, një, arrogant, po me një qenim pak ma stabil, pa do në kulmin e, e, e, e një trajtimit saktuarëve. Po. Kjo nuk duhet me të pengu, nëse ka nëvej me limuatë. Nuk duhet me lidh me saj dhe me asoj. Më ndaj, bazë e rëndësish me mbetet. Panvarsisht trajtimit nëse ka në vëjtë, duhet me një më atë. Iben Tejme, rahimullat, ka pas këndërshtarë dhe në të mas, ka nëzirë edhe deklerata që e ka në shpalë njëri renegatë duhet me ekzekutu. Dhe në këtë mas, parë në dikush me nëzirë dekret për të ju duhet me të mytë. Edhe sërja zë kja, veç dhe në lau në gjarët politike në atë kohë edhe, anullojët kjo vendimë. Ka vdekë që kjo njëri atë i ka thonë ibn tayme sallallahu alaihi ve sellem vdeç filoni t'u gzu. She ka ne kat burr që fatkeq se vallahi padrejtisht te sulmani, padrejti po flasm se nuk e njohin ato. Çfar tha ky njeri madha? Tha Ibn Tayme rahimullahu. Tha etubashshirunani apo mpergzani se ka dekni njeri i dishhur e musliman tani me pa një hoqë, a da, i hoç, apo sot po me bëni mëshda, morrë i kuft. Po hoç boku që skalon se an pas për për ty vallahi, apo ky ka nxirr dekret me thyt. Ah kaptan, megjithat thot i bë do ka i merë Allah. Ka dal Dauth, s'ka arrit më i vesh kpusën të vasi Dauth. Ka shkuar tek familja e të vdekurit. I ka thon se jam vend babës Juve. Krejt nevojat dhe burrat që kalon an unik rjobtan. Këna kët legend ondër, do thon ka ndodh në botën e prrallave, jo vasi, në botën e realiteteve, kuptimet e çka ka ndodhur. A mush Allah ti me një vëlla musliman që është paqë, më din që është smut, më shkoj të thon Atëosh që kemi na diçka të tjerë ama, të kom vllo, Allahu të shoroft, apo a mundesh më thonjë top? E kështë me radhë. E çdo trajtim i cili e anashkalon këtë bazë në kështë të drejtë, në kështë të drejtë. Duhet trajtimet tona munduhet të, të mbijet bazë, mbashpunim dhe në krytin evojën e të tjerë. Donë po do me për, për mbyll kët me një hadith, që kam thonë në, në disa raste të tjera, mirë po do me lexu prap para juve këto, që t'jat një udhëfyes praktik pre ku do të më fillo dhe çka do të më bën auto as ju al dietarve as mendimi jam i asati hadith ka le rasulullah ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasalam këtë e transmeton taberani dhe ibn e bidunya shej alboni thot hadith është i sakt ort i sakt hadith që punon me të ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasalam ehabun nasi ila allah taala an fa'uhum lin nas njeriu më i dashur tek allah o musliman Po tiçi po domë njëk pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, po domë kuni darthë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Këshore kon allahu, gjamir, kë allahu, ala, e don Allahu, ndaj jamir. Kë e do Allahu xhallahu ala? Ehabun nasi ila Allah, njeri më i dashur tek Allahu, anfa'uhum lin nas. Ahet u bën dobi njeri më jo i masumti. Jo që i bën dom njeri më masumti. Apo ahet i zgjon njeri më masumt, jo që i merrit më masumti. Çu kë ka thon pejgamberi jon? Andaj çu du të pasoj pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Çu është boza e pasimit i ti? A dëmbi që të bazojmë ndërtues sunetin e tij dhe pasimin e këtij suneti. Suneti që na bashkon nuk na dhom. Suneti që gëzonë nuk i dhëndon. Suneti që bashkon nuk përçon. Ky është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E hamu nnasi ila Allah, më i dashur tek Allahu, en fa'uhum lin nas. Do më thon, sa so më i dobishëm, sa so më i dobishëm, më i dashur, më i dashur tek Allahu të nevojat. Pastaj ka thën pejgamberi sasam, wa hamul a'mali ila Allah. Nga veprat më dashurat të kallahu, në dëgjah, nga put më dashat të kallahu, sururun ju t'khilluhu anë muslim, një gëzim dhe dismonim që e fuz në zemën e besimtarit. E shë një musliman, e bësi e shë, e një njërë, e gëzove, pun, bëjgit punë madhe këj bëhë, ose, ja bëni befasi, ja bëni hedivre, bëni drot një blohë musliman njërë, gëzaja, veç për shka, veç me gëzu, kur që marrë, veç gëzaja, punë madhe banë Allah, gëz soma i rëncëshëm gëzimi çaj vepra më e madhe në të kanaljet e lorës nuk ka sikur se më gëzu prindin sikur se më gëzu fëmijën kushin po nuk ka sikur se më nuk kushin sikur të thotë lorën po në soma i rëncëshëm personit tëndë gëzimi ndaj ti është ende më ai dashë të kanalojë lorën andaj gëzoi ti vërtet valla me myrzhde me ngushëllim me fjalë të mirë me buzëqeshje gëzoje me me pajtim gëzoje me dhurat gëzoi e po jam e futi dhënë me pesëm dhënë me njerëzve allahun afat dhe ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem nga punë më të mira tek Allahu xhallahu ala, e o yakshifu anhu qurbatan, ia largon te larsh ni breng, e ka ni breng, ia largon ni breng. Ka borx, ia lalon borçin. Ka munti, ka mas pajtim dot unë ndërmesoj ta krykit punë. Çka do koft diçka? Me çka do ki munti? Ni breng e ka, lëgoj breng apo. O yakdi anhu deynan, o yatru anhu ju'an. Ja pagon ni borx ni muslimanit ose ia largon ni uri. Ktu ja rrugun yuri, nuk do të them se ai s'ka me hungër. Po unt është, e njëjta që është unt, valla i humb por shkoj pa pak bok shans. Jo donë bok mëngër. Pse se mi rrugun uri, i urinë muslimanit është e pûe e të, -të mira që dhënë Allahu xhallallahu te valla. Atëh jap një bukë. Jap një bukë, njëri tjetri thotë, nga se dhënja e bukës të njerëzit është bamirësi që nuk harrohet. Njërat, nëse sa so mund të pastë di kam mos pajtim valla i thon. E paft me dikon nështa në bariera. Kur ti japsh bukë me hungër shumë sa në binë apo ata popullën ka ditë tësën e kanë thonë mos u bë bukë për mësa po ka hëngur bukë taj sonjashtër i fjalën më s'u nevojë pse se bukë është e shtrenjtë në Shqipëri kur dikush t'i bukë me hëngur nuk ka thyesh kjo punë andaj japni bukë me hëngur na shton familje kën njerë që po ju flasin keq për islamin jabi bukë me hëngur apo thirr ai ata shon vën ti ajë bukë me hëngur et e shë pozo që bëj kjo punë i paj shoj ti shoj ai kundër o ti kundërshtaj ku do më shkoj me kët punë vallahi A më stasin për meqte, për njërët afer të kështë më radhëtër. Pase ka thonë pejgamberi s.a.s. liën ëmshje, më ekin fihaqetin e habbu i leje minën a teki fe fiha dhe l-mezdi shahran. Me e shëqru një musliman dheri sot të krym punën që e ka. E ka një punë, unë e të shëqrej. Shka e er kiko, ka e shë kikoj, pa thomë, kjo, më namu, më kabë në qëto punë. Me e shëqru një musliman d ka thënë pejgamberi është më e dashur për mua se më hyj në itikaf në Xhamit Medinës një mujit. Po vallahi se kam thonë në këta ditë. Asë kaon, asë më shumë mëova. E ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, para me na so një mujit itikaf Medinë, po vetë namazet më në gjithë sofata të kanë një mih sobat apo gjithë ato mundsh me i kompenzojë nëse janë gjet një vllaut tonkrahon e thosh kuhet të shkojë Allah, çati, unë ne vim të snobat apo. Mos e lani vet njëritë të napon. Sojrojeni, bëuni bashkë me një tjetrin. Ju don Allahu xhallahu ala f. Vullallah, përkrahuni, dujuni. Ju don Zoti xhallahu xhallahu ala f. Futni disponim dhe gzim zamat e njerëzve. Ju don Allahu xhallahu ala f. Pastaj kurto bazën të çorta. Bazë Çdo trajtim me kët bazë, po dhe merr kuptim. Nuk ndikon keq, nuk lëndan, nuk ndan, nuk porçon e kështu me radhë. Mirë, por në momentin kur mungojnë këto baza, trajtimet e tjera mund të kenë në shatëmjera, po kanë frikë që më shumë një shtirje se sinceritet, apo, janë aktrim më tjepër se së realitet. Par të qenë trajtimi jonë da njërë tjetërit, sinceritet, dhe cëndrimi dur, duhet me pasë parasysh, ato që i thash për para. Pes parathënje, edhe më duket pes ishën, apo, pes baza, se në shumë, dhejt, apo, pes parathënje, plus pes baza, janë një ndërtes e cëndrueshme e trajtimi të dur nda njëri tjetërit. Allahu janna wala ne bashkojmë zamrat na ç'është i kënaqshme atë. Allah na falm mëkatet tona. Allah na ruaj nga çdo njeri i lig që nuk donë më na pa po mirë dhe bashkë. Allah na ruaj nga njerëz ziliqar, e xelos, e keqbërës, nga njerëz e lig, ne të kçi të cilët padyshim nuk kënaqen kur i chuin tier të mirë. Allah na ruaj nga nga nga shërit hynë. Allahu janna wala na gëzoj në, në dhunja duke pa tier të mirë. Duke ndihmuhet me kon mirë. Dhe Allah na mëson çet të gjithë së bashku tim xhenetin e tij. اللهم اشفع لي عند قبره و صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا